til det tomme magasin. Det tomme magasin præsenterer En panda bytter julegaver. Hold op. En panda? Ja, hvad så? Det var ikke noget. Jeg har bare lige set en panda i elgiganten før. Det er sejt. Ja, men øh, jeg skal have byttet en øh, julegave. Okay, jamen det kan jeg sagtens med. med. Jeg har fået to af de her glatte jern, så jeg skal have byttet det ind. Så gerne. Øh, har du fundet noget, du vil bytte til, eller vil du have til pris? Jeg kunne ikke lige finde det dernede, øh, men har I bambus? Nej, vi har ikke bambus. Ah, okay. Nå, hvad, hvad med den her? Er det ikke bambus, eller hvad? Er det, en, den, det er sådan en computermus. Nå, hvad så med den her? Det er en vaskemaskine. Hvad med den her så? Øh, det er med at tage på, på Blu-ray. Nej, det er bambus, det der. Det, det er det desværre ikke. Jeg vil gerne bede om den her bambus. Du vil gerne bede om Matador på Blu-ray? Ja, så gerne. Ja, bambus. Værsgo. Mmm, tak. Mm. Lækker bambus. Og velkommen til Hugo kigger på fugle Det er mig der er Hugo Jeg kigger på fugle I dag er jeg taget til Søndersø Overdrive Fordi der er specielt mange trækfugle i øjeblikket Ja, nu prøver jeg lige at se om jeg kan få øje på noget godt til os Åh, oh, der kom noget der ikke en trækfugl, men en meget sjældent fugl at se, nemlig en fuglekonge. Det lyder som en stor fugl, det er jo faktisk en, en af Danmarks mindste fugle. En utrolig smuk, lillebitte nuttet fugl. Den er så lille nuttet. Prøv at se en gang. Nå. Lad os se, hvad jeg elsker for øjebog. Øh, lad os kigge. Oh, nej, nej, nej, nej, min sand. Prøv at se derovre. Oh, der, der er en havørn. Det er en havørn, der kommer ned. Der er der. Ej, den er ikke engang 40 minutter væk. Jeg har ikke engang brug for min kikkert. Ej, hvor er den majestætisk. Det er en ægte. Ægte gave fra naturen til mig, det her. Dem findes der meget for i de her øjeblikke, Og når man oplever dem, så er det så vigtigt at sætte pris på dem. Det er fuldstændig værkest. Det, det her det er årsagen til, at jeg går ud i naturen. lad os se, om vi kan få en sidste fugl at se, inden vi tager af for i dag. Godindhæl. Nå, nej, det er løgn. De er hele vejen fra Afrika og skal netop til et eller andet. her ved mig, på Søndersøgerordret. Nej, hvor heldig er, man lov at være. Gud, var der mange. Flere, der er flere end jeg kan tælle. Nej, Ej, fra Demekis. Gud, var det så muligt. Lad os bare lige kigge på den her løgn. Ah, træner. Nå, det var alt for den her gang. Vi ses i næste uge, hvor jeg skal i søndermarken for at se bogen. Hey, vil du, vil du hvad? Nej. Jeg har verdens største pik. Nej, du har Og nu har vi været igennem det her, altså flere gange. Det har du ikke. Vil du se? Nej, jeg gider ikke det her Prø Prøv at se, hvad siger du så? Prøv at kigge på den her. For det første, selv hvis det var en pik, hvorfor skulle jeg så ville se den? for det andet, det er ikke en pik, det er en flas dansvand. Ej, det er det ikke. Den har skolov. Ja. En pik har ikke skruelov. Er du sikker? Okay, prøv at se her. Hvad laver du? du? Du lukker alle posen ud af pikken. Det er ikke en pik. Det er en dansk vand med citrus. Ej, men hvis det ikke var en pik, ville jeg, altså, ville jeg så kunne gøre det her måske. Se, tis. Det er ikke tis, det er dansk vand. Og for at bevise det for dig, så drikker jeg det. Fy <trykker> fra helvede. Det, ej, det smager godt nok af pis, var. Ja, det er tis med brus i fra min pik med skrålov. Jørgen, du skal lade mig være fra nu af og altid fremover. Det tomme magasin. God aften og velkommen til Sættes Corner I min podcast, der skal jeg tale med mennesker, der har det svært, og så vil jeg hjælpe dem, så de får det bedre. I dag har jeg en helt speciel gæst i studiet. Jeg har nemlig fået besøg af Mas, som lider af interrupti, som jo er en lidelse, hvor man har rigtig svært ved ikke at afbryde andre mennesker. Er det mig nu? Er det mig nu? Æ, må jeg øh, jeg skulle bare lige, er det mig nu? Må jeg t- må jeg sige min ting nu? Giv om to sekunder. Jeg skal bare lige præsentere dig, Det er også, bare fordi jeg troede, at du var færdig med telt. Du ja. havde du sådan en lille pause. Tror du du færdig? Jeg har færdig lige om to sekunder. Bare lige, hvis du lige tjekker øh, det. Nu gået to, to sekunder. sekunder øh, så må jeg snakke nu så. Nej. Er det eller jeg jeg begynder nu. Nej, nej. Du skal bare lige sige til, hvis nej, du gerne vil sige noget. Nej, okay? Mas, jeg skal lige tale færdig. Det er min præsentation. Og lade være med at afbryde mig. Jeg var lige i gang, og jeg har lige medicineret. Okay. Mas du afbrød mig. Så hvis du lige trækker vejret og lige en yes, gang Jeg trækker vejret hele tiden. Oh! Det vil virkelig Nu nu nu kommer jeg lige fra... oh, nu kommer jeg fra det. Uh, ej, hvad fanden var det jeg skulle sige? Åh, jeg... oh, du afbrød mig. Det er så irriterende. Hvad fanden var det jeg skulle sige? Åh, oh, du avbryder så. Høj... Hvad? Til stille. Jeg er for at hjælpe dig. Jeg er et godt menneske. Jeg vil hjælpe dig, men det er min podcast. Så er jeg jeg, jeg nødt til. Jeg synes ikke du virker oh! som et oh! godt menneske. Altså skal... jeg synes ikke du virker oh! som så godt et menneske, værd at man skal lægge tryk på det. Hvis du virker helt Du er en kat. Det her er mit program! Og hvis du vil have noget fucking hjælp, så skal du ikke være så stor en fucking taber, som du er lige nu. Du skal nok røven eller mig tage færdigt, okay? Okay, hvor kommer jeg fra? Du er altså... Okay, så det er så sikkert! E-tumme-magasin. Hej, <tryk> det er mig, der er Goosven, jeg er kommet for. Giv en pause! Alle mennesker har nemlig brug for en pause for, alle mennesker er stressede hele tiden, overalt, fortid, nutid, fremtid, fremtid altid danset. Ah, stress! Ah! Og alle mennesker har brug for at slappe af, men de kan ikke nå det, når de hele tiden skal nå så meget og er så stresset! Ah! Derfor har jeg udviklet et helt nyt koncept, hvor man hele tiden kan slappe af og holde en pause. Man skal bare gøre det i meget kort tid, for hvem siger afslamning noget, der skal tage lang tid. Hold en pause på 5 minutter, hold en pause på 1 minut, hold en pause på 30 sekunder, hold en pause på! En sekund, det er dig, der er kongen i pauseriet, og du bestemmer selv, hvor fedt du vil have det. Du det er noget fra dig, så meld dig ind til min næste kursus på svender.dk, og husk nu at tage en pause før. Du kan det, for pause behøver ikke at være lang og tidskrævende. Man kan faktisk bare sige, slap af, og så er man lige sluppet af. Bare sig det. Slap af! Slap af! Slap af, Svendt! Slap af! Slap nu! Slap, slap af for helvede! Slap af! Incells. Mænd, der ufrivilligt lever i solibat, er en gruppe, der fylder mere og mere på internettet. I dag tager jeg en snak med en af de her mænd for at blive klogere på, hvem de er, og hvorfor de er så vrede. Velkommen til dig, Karl Ove. Tak. Karl Ove, du er incel. Øhm, mm. Prøv at fortælle os en gang bare sådan ganske kort. Hvad går det ud på? Jamen, øh, det går ud på at er nogle mænd, som ingen gider have sex med, og så mødes vi på internettet, og så øh, snakker vi bare om, hvor meget vi hader kvinder. Helt vildt hader vi ikke bare kvinder. Okay. Og det de, de kunne måske ikke være noget af forklaringen på, så hvorfor ingen vil have sex med jer, at I ligesom hader kvinder, og I skriver om det og sådan noget. Nej, fordi hvad kom først? ikke ægget eller, eller hønen store, klamme fisse? Øh, hvad? Ja. Mm -hmm. Altså, det, det ved jeg ikke. Nej, men det, jeg mener, at det er... Der var jo heller ikke nogen, der ville have sex med os, ligesom før vi mødtes på internettet. Så, okay, øh, okay, ja. Men <coughs> hvorfor tror du, at der ikke er nogen kvinder, der for eksempel har sex med en som dig? Det ved jeg da ikke. Det kan jeg da ikke vide. Jeg, det er fordi, jeg tænker umiddelbart, at der findes en til enhver derude. Altså, det er jo bare et spørgsmål om at tage en afvisning i, i stiv arm, og så blive ved med lede. Jamen, det har jeg da også gjort. Det, det, jeg har da lidt overalt. Jeg har, har lidt overalt. Over alt. alt stedet har jeg lidt. Du har lidt overalt? Ja, det har jeg. Den mm. Første afvisning, jeg nogensinde fik, det var, øh, det var da jeg skrev et kærestebrev til Kim Kardashian. Ikke så meget som det var. Fik jeg tilbage, for den så. So. Okay, altså, men hun må vel også gift med Kanye West på det tidspunkt, kan man sige. Ja, det kan jeg skulle da ikke vide noget om det har hun da ikke sagt, det kunne da så godt så så kunne da svare her jeg er gift og Madsrud <går> kan det bedste kan vi ja. skrive så ja, okay men, men jeg tænker bare at man måske så kan starte med at sætte barnen lidt lavere ja flot tak Godt råd for det har jeg faktisk jeg, jeg skrev også en gang så skrev jeg, jeg skrev lige nu brev til øh, Emma Stone. sådan et øh, brev hvor jeg så havde klippet alle bogstaverne ud af forskellige viser og, og klistret dem sammen til et brev jeg synes selv det er helt flot. det svarede ja jeg, jeg tror ikke du forstår hvad jeg mener altså, man kan jo ikke forvent, at en superstjerne svarer på alle de breve, de får. Nogle bliver måske væk? Nej, men okay. Så prøv. Du, du tror, du kommer med råd, men det gør du bare overhovedet ikke. Fordi der, hvor det så begynder at gøre rigtig ondt, ikke? det der er skriver til Margrethe Augen. Margrethe Augen? Ja, har hun svaret, Karl Ove? Niks! Nej, men jeg tror stadigvæk på. Eller gang jeg skrev til Jette Torp. Altså, jeg mener, hvad fanden laver Jette Torp? Hvad laver hun nu? Hvis ikke hun har tid til at sidde og svare på mine breve, så ved jeg kræfterne ikke hvad fanden der har, mand. Okay, men har du. Har du nogensinde, for eksempel, øh, brevene, har nogen taget i byen? Ja, tit noget handler, ja. Jamen, sådan om aftenen. Altså, sådan har du været på diskotek, eller klub, eller bar, eller sådan noget. Jeg går ikke ud om aftenen, det gør jeg ikke. Hvorfor går du ikke ud om aftenen? Øh, fordi det er mørkt nok! Okay. Det er, fordi andre mennesker, de tager ud og møder folk i sociale sammenhænge mm. og, og, og hvis de så støder ind i en, de kan lide, så prøver de jo at snakke med dem, og se, om de ligesom øh, fører til et eller andet. Jeg gider ikke snakke med nogen. Slik ej, men så er, okay, så er det jo også bare op ad bakke med dig, hvis du, kun vil, skrive, hvis du kun vil skrive breve til, til, til folk, der, der ikke kender dig Nej. og som er forkendte til at have tid til dig, så er det jo bare op ad bakke, hvis du ikke vil tage Jamen. kontakt til normale kvinder. Det er ikke min skyld! Det er da kvinders skyld, det er der, fordi de kan sgu da give ikke... men... Har du udsendtalt med en kvinde måske? De kan jo kun snakke om mascara makeup make og make, og make fjerner og så siger de sådan nogle typiske kvindeting, ikke? Som øh, Karl Ove, gå ind på de værelser, og Karl Ove, nu spiser du ikke flere havrefræs kl. 17 og sådan noget, det gider jeg ikke bruge min tid på! Det er simpelthen ikke helt rigtigt her, <coughs> øhm, men, men øh, noget, så prøver vi igen. Har du prøvet Tinder? Ja, det var dårligt. Hvorfor var det dårligt? Fordi der er ikke var nogen matches. Hvor stor en radius valgte du? 10 meter. 10 meter? Jeg gider ikke bevæge mig. Okay, så jeg skal bare, okay, jeg skal bare forstå dig rigtigt. Du, du hader kvinder, fordi hverken Kim Kardashian, Emma Stone, Greta Augen eller Jette top, befinder sig inden for en 10-meters radius eller svarer på din breve. Ja! så tænker jeg, at du måske skal prøve med en lidt større radius, og så måske nogle helt almindelige kvinder og ikke kendte kvinder. Okay, og så, så hvad er det, du foreslår? Så hvad? 35 meter, og så hende, der laver vejrudsigten, eller hvad? Nej. Jeg... Okay, altså... så 50 meter, og så er hende, der har vært på det der øh, talentprogram, hvor de synger, eller hvad? Okay, ved du hvad? Lad os bare droppe det. Karlovi, vi siger tak for i dag. Åh, øh, oh, hvad nu. satan! Så svarede Sande Salomonsen Hvad? Hva? pin. Jeg har en dag 14 med Salle Salmussen. Fuck, hvor fedt man! Jeg har ikke indsat mere. Vi ses! Woo! Yes, yeah, Salle Salmussen! Okay. Jamen, det er dejligt. Tak til den tidligere indsel, Karl Ove. Du lytter til Nattevagten. Jensen, og det er faktisk et lidt problematisk navn at have nogle gange, når man hedder Bolle. Så hvis man står nede hos lægen, og der sidder en eller anden, en eller anden så over på den anden side med hendes fucking børn, og så kommer lægen ud af siger lidt Bolle, Bolle Jensen, og så kigger hun på mig og siger: "Det fucking dig, der hedder Bolle". Jeg var sådan kigger på hende og siger: "Ja, det er fucking mig, der hedder Bolle, skal vi knippe eller hvad?". Og så var sådan alvor klamt, og jeg var sådan: "Ja, fuck dig, din børn, mand. Og så går man ind til lægen og siger bare sådan: "Åh, oh, du har bare alle kønssygdomme i hele verden". Så siger "Men det skulle du klare. Jeg har alle kunstige hele verden, der hedder Bolle, man. Jeg skulle der sådan en, jeg, hele tiden, jeg bolle hele øh, t så der er også andre problemer med, at jeg hedder bolle. Andre gange, så kan folk ikke sige det, så, hedder de, så siger de bolle, og så står man der og siger, nej, jeg hedder bolle. Jeg hedder faktisk bolle. Du skal ikke sige bolle. Uh, det er stadig fedt, jeg ikke hedder Kim. Bolle, det skulle federe end Kim. Fuck jer. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.